Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli Allahın rahimli Allah'ım adıyla Alif Lam Mim Alif Lam, Mim qulbatirun Rumlular məğlub edildilər fi adnal ardi w hum min ba'di ghalabihim sayghlibun ən aşağı və ya ən yaxın bir yerdə Lakin onlar öz məğlubiyyətlərindən sonra qələbə çalacaqlar. Fimid sinin. Lillahi l-amru min Bir neçə ilə ərzində. Əvvəldə, sonra da hökm Allahındır. O gün Mümünlər sevinecəyler. Bi nəsrilləh yansur mən və hüvəl-əzizur rəhîm. Allahın küməyi ilə. O, istədiyine küməyidir. O, küdüretlidir, rəhmlidir. Vədə Allah, la yuxlifullahu vədəhü, vələkinnə əksərən nəsi la yələmun. Budur Allahın vədi. Allah öz vədinə xilaf çıxmaz, amma insanların əksəriyyəti bunu bilmir. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum an Onlar dünya hayatının görünən tərəfini bilir. Axirətdən isə bütövlükdə qafildirlər. <gülüyor> Awalam yatafakkaru fi anfusihim ما خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ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 اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واساروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها Wajaa'at hum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyuzlimahum fama kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusuhum yuzlimun me'ar onlar yer üzünde gəzib dolaşaraq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 ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا isə Allahın ayələrinə yalan sayıb onlara lağlağı etməklə Pislik göstərənlərin nəsibi lap yaman oldu. Allahu yebdaul xalqa summa yuidehu summa ileyhi turcun. Allah məxluqatı əvvəlcə heçdən yaradır. Öldürdükdən sonra onu yenidən dirildir. Bundan sonra isə siz ona qaytarılacaqsınız. Və yevmə tuqumü's-sa'atü yublisul mücrimun. O saatın gələcəyi gün günahkarlar ümidlərini itirəcəklər. Və ləm yekul ائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين اللهға qoşduqları şəriklərindən onlar üçün şəfaətçilər olmayacaq. Şərikləri onları inkar edəcəklər. Və gün qiyamət saatı, o gün Məs, o saatın gələcəyi gün möminlərlə kafirlər ayrılacaqlar. Fə əmməlləzīn əmənū və əməlussālihāti fəhum fī rawḍatin yuḥbarūn İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəlincə isə onlar cənnət bağçalarında şadlıq içində olacaqlar وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ Kafir olub ayələrimizi və ahirətə düşəcəklərini yalan sayanlar isə əzaba gir iftar فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ Odur ki, siz axşama çatanda və səhərə çıxanda Allahın şərəfinə çoxlu tərif söyleyin. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ GÖYLERDƏ VƏ YERDƏ HƏMD ONA MƏXSÜSTÜR Axşam çağında DA GÜN ORTAYA DƏ ONUN ŞƏRƏFİNƏ TƏRİFLƏR DİYİN YUHRİCÜL HAYYA MINƏL MƏYİTİ VƏ YUHRİCÜL MƏYİTƏ MINƏL HAYYİ VƏ YUHYİL ARDA BAĞDƏ MƏVTİHA VƏ KƏZƏLİKƏ TÜHRACUN O Ölüdən diri Diridən də ölü çıxardır. Yeri ölümündən sonra dirildir. Siz də qəbirlərinizdən belə dirildilib çıxardılacaqsınız. Və min əyətihi ən xaləqəkum min türabin sümmə əzə əntum bəşərun təntəşirun. Allahın sizi torpaqdan xəlq etməsi onun dəlillərindəndir, sonra da siz bir insan kimi yer üzünə yayıldınız. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يتفكرون.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 O min ayatihi khalquss samawati vel ardı ve ihtilafü elsınatikum ve elvanikum inne fi zalika Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də onun dəlillərindəndir. Əgricətan bunda bilənlər üçün ibrətənamiz dəlillər vardır. O min ayatihi manamukun billeyli vennahari wabtighaukum min fadlih inna fi zalikala ayatin Gecə və gündüz yatıb dincəlməyiniz, onun lütfünü axtarmağınız da onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda eşidən kəslər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يعقلون. Həm qorxu, həm də ümid vermək üçün ildirimi sizə göstərməsi, göydən su endirib, yeri ölümündən sonra onunla diriltməsi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda başa düşən adamlar üçün ibrətamiz dəlillər vardır.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 ona məxsusdur. Hamısı ona təzim edir. Wa huwa allazi yebda'u al-xalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. Wa lahu al-mathalu al-a'la fi al-samawati wa al-ardh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 بَرَءَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَٰكُمْ فَإِن أَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ Ən tum fihi sawa'un tahafunuhum k-khifatikum anfusikum kedhalikanufassilu O sizə özünüzdən bir məsəl çəkdi. Sahib olduğunuz kölələr çərçivəsində sizə verdiyimiz nemətlərdə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 فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللّٰهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Lakin haqsızlıq edənlər heç bir elmə əsaslanmadan nəfslərinin istəklərinə uydular. Allahın zəlalətə saldıqlarını kim doğru yola yönəldə bilər? Onlara yardım edenler de olmaz. Fəəqim vəcəhəkə ləddīn hənifə, fıqratə Allahi ləti fəqrat nəsə aleyhə, lə tebdilə lə khalqilləh, thəlikə ddínul qayymi vələkinnə ekthərən nəsi lə ya'lamun. Sən bir Hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir. Allahın insanlara xalq etdiyi şuurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur. Allahın yaratdığını heçcür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Muni bina ileyhi vettakuhu ve akimus salata ve Tövbə edərək ona üst tutun. Ondan qorxun. Namaz qılın. Və şərik qoşanlardan olmayın. Minəlləzīn farrəqū dīnahum wa kānū shiyā'a kullu hizbin bimā ladayhim farihūn O kəslərdən ki öz dinini bölüb firqələrə ayrıldılar. Hər firqə öz təriqətini üstün bilib sevinir.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 Bizim onlara verdiyimiz nemətlərə nankorluq etsinlər. Hələlik əyləmin, Tezliklə biləcəksiniz. Əmm əzəlnə aləhim sultana fa huwa yətəkəlləmu bimə Məyər biz onlara müşrik olmalarını söyleyən bir dəlil göndərmişiyik. وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ İnsanlara mərhəmət göstərdikdə ona sevinəllər. Öz əlləri ilə etdikləri günahlara görə onlara bir bəla üz verdikdə isə dərhal ümidlərini üzəllər. İnnə fi zəlikə lə ayətin li qawmin yüminun. Məyər onlar görmürlərmi ki, Allah istədiyinin rüzisini bol edir, istədiyininkini də azaldır? Həqiqətən bunda iman gətirən adamlar üçün ibrətlər vardır. فَاتِ ذَلِكَ الْقُرْبَى حَقُّهُ وَالْمِسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ <gülüyor> onlara çatacaq haqqını ver. Allahın üzünü dileyənlər üçün bu da haqı Uğur qazananlar elə məhz onlardır. O mə ətəytüm min rribəlli yarbu və fə əmvəlinnəsi fələ yarbu عندə Allah. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İnsanların var dövləti sayəsində artırmaq məqsədi ilə sələmlə verdiyiniz mal Allah yanında artmaz. Allahın üzünü diliyərək verdiğiniz zəkata gəlincə, bilin ki, bunu edənlər mallarının bərəkətini qat-qat artıranlardır. Allahun ləzi xaləqəkum, sümmə rəzəqəkum, sümmə yumitukum, sümmə Həl min şürekəiküm men yafəl min zəlikum min şeyq Sübhanehu və te'alə ammə yüşrikun Sizi yaratan, sonra size ruzi veren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 Zəhərəl <Vahar> fəsəd fəlbərri vəlbəhri bimə kəsəbət eydin nəsi liyudhiyqəhum, liyudhiyqəhum bəğdəl ləzəyə amilu, ləalləhum yərciğun. İnsanların öz əlləri ilə etdiyi əməllerinin nəticəsi olaraq, quruda və denizdə fəsad törüyür ki, Allah onlara ettiklerinin bir kısmını taddırsın. Belki onlar haqq'a qaydalarlar. Qul fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu lzinin min qabl kana akseruhum De ki Yeryüzünü gəzib dolaşın və əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğuna baxın. Onların çoxu Allah'a şərik qoşanlar idi. Fə aqim vechəkel-dinil-qayyim min qabl an yatiya yevmul la marad lehu min Allah. Yəvmə izin yəssəddəun Qarşısı alınmaz gün Allah tərəfindən göndərilməmişdən əvvəl üzünü gerçək dinə tərəf tut. O gün onlar iki dəstəyə bölməcəklər. Mən kəfərəfə aləyhi kufruh Və mən amilə salixən, fəliənfüsihim yemhədun. Kim küfr edərsə, küfrü öz əleyhini olar, yaxşı iş görənlər isə özləri üçün cənnətdə yer hazırlamış olanlar.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 kafirləri sevmir. وَمِنْ min ayati ki, rəhmli küləkləri göndərsin, sizi zövqləndirsin, sizi rəhmətindən zövqləndirsin, gəmlər onun əmri sizə öz mərhəmətindən daddırsın əmri ilə gəmlər üzsün onun lütfünü arıyasınız və sizə verdiyi nemətlərə şükr edəsiniz deyə küləkləri müjdəşi göndərməsi də onun dəlillərindəndir وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَا الَّذ۪ينَ اَجَرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Biz senden evvel de onların gövmüne etçiler göndermiştik. Elçilər onlara açıq-aydın dəlillər gətirmişdilər. Biz günahkarlardan intiqam aldıq. Müminlərə yardım etmək bizim borcumuz idi. Allahülləzi yursilür liyahə fətusiru səhəbən fəyəbsutuhu fissəməə fə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 Halbuki, o İ kənumin qəli əyyuəzzaələəyhim min qəli ilə mübəisi. Albuçı o yaağıış onların üzərinə yağdırılmazdan əvvəl üməsiz edilər. Fazur ilə. Məhmetilləhi kəyfə yuhyil ərdə bə'də məvtiha İnna zəlikə lemuhyil məvtə Ve hüvə kulli şeyin qadir Sen Allahın mərhəmətinin izlərinə bak ki Yeri öldükdən sonra necə dirildir? Şübhəsiz ki o Ölləri də mütləq dirildəcəkdir. O, hər şəyə qadirdir. Əgər biz bir külək göndərsək və onlar əkini saralmış görsələr, bundan sonra mütləq nankörluq etməyə başlayanlar. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا <مُدبرين> ki sən nə ölüllərə haqqı nə də üç çevirib gedən karlara çağırışı eşiddirə bilməzsən. وَمَا أَنَّ tenbehadi al-ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu biayatina fahum körləri də düşdükləri zəlalətdən çıxarıb düz yola sala bilməzsən. Sən haqqı yalnız və yalnız müsəlman olub ayələrimize iman getirenlərə eşittire bilərsen. Allahüllezī xalqakum min zahfin, sümme ce'alə min ba'di zahfin kuvveten, sümme ce'alə min ba'di kuvvetin zahfin ve şeybəh.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 bilandır kadirdir ve yom taqumussaa'atu yuqsimul mujrimuna malabithu ghayra saa'ah kedalik gəldiyi gün günahkarlar dünyada bircə saat qaldıqlarını an düşəcəklər onlar dünyada da haqdan belə üz döndərirdilər وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيمَانَ لَقَدْ في ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ ilə يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilik ve iman nəsib edilmiş kimseler isə diyecəyler. Siz orada Allahın yazısı ilə dirilmə gününə qədər qaldınız. Bu gün məhz dirilmə günüdür. Lakin siz bunu bilmirdiniz. Və la Həmin gün zalimlara bəhanələri fayda verməyəcək. فألار تذبَائتملري تلَبأ يجا وَلاقدَدَ مََبَنا ل النَّاسِ فيِي هذا قُرآن مِن كلُّ مَثَل Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəllər çəkdik. Əgər sən onlara bir möcüzə gətirsən, kafir olanlar mütləq, siz ancaq yalan uyduranlarsınız, deyəcəklər. Kəzəlikə yəqbə'u allahu alə qlubin ləzəyənə la yələmun. Allah, haqqı bilməyənlərin qəlbini belə mühürləyir. Vasme inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffan Sən səbirli ol. Həqiqətən də Allahın vədi haqqdır. Qoy, axirətə yəqinliklə inanmayanlar səni dindən dönməyə sövq etməsindir.